multimassio- Jaz! Fuck not! Ongitorriak, bidazoa, atxak saio berriontara, ontara, gaurkoan suediako talde aintzindariak ditugu berriz ere, izan genuen e, ba, gai ontako saio bat eta ba, gaur, Horren ba, e, bigarren zatia. Eginen dugu, ba, mi abederatzen egun eta irurogeita mazazpi eta, eta irurogeita emeretzi urtean artean e, grabaturiko kantuak izan ziren e, aurreko saioan. Eta orainoan, mi abederatzen eta larogei eta mi laro bi urtean artean e, grabaturiko kantuak izango ditugu izbide saio hontan. Eta ba, e, kantu saioari hasiera emateko perbertz, taldea izan digu, talde hau ba, dolian dol e, kantua eskeni digu, ba, haien e, bigarren, xingeletik. Zeren, talde hau mila baderatzireun eta irurogeita emezortzi eta larogei urtean artean iraun zuen. Eta bi single kaleratu zituzten e, bata irurogeita emeretzian, bestea larogeian. Bi Be, garren ontatik entzun dugu kantu hau eta taldea e, Gotenburgokoa edo gote Gotenburg, bork e, irikoa genuen eta e, perberts deitzen dira zeren e, gara joietan e, bertako suediako politikari bat e, bertilguik izenikoa ba, e, publikoki esan zuen ba, punkan e, izan zen jendea edo punrokerrak ba, e, perbertsioan perbertituak zeudela beraz eh izena beria hartu zuen eh, talde honek haien eh, garaian eh, ba bi bizirratiko Jon haien eh, eh, kantuak jarri zituen eh, ba haien eh, biziko ba, eh, saioan Eta ba, zorritarrez haien e, gitarriolea e, talde utzi zuen tzentalar hogeiigaren urtean e, eta ba, ez zuten e, jarraitu. E, Bizingelekin bakarrik gelditu ziren, baina e, talde mitikoa egin zen ezaguna egin zen, eta handik e, hogeita bost urtera halako ba, ba, elkarketa bat e, e, egin zuten eta elkarrekin joten berriz ere Tira, hurrengo kantua. Thank <laughs> you. Suedietik ere Blitzen talea ba punk rockaren gogniu klasikoenekin e, ba i e jo nuu klasikoenak jorratzen zituen taldea genuen blitzen hau e, abesti motza, gerria izeneko kantua eta hauek EP bakarra kaleratu zuten, miatzen talaro gehi garren urtean hitzen fram blitzen izeneko epe, EPE-A laukantuz osaturikoa laukantu motzekin urrengoa Goan ere, zbeten soner e, izeneko taldea entzun dugu. Ba, punk rock doinu harin eta bizkorrekin, pop melodiekin Eta hauek e, Helsingborg, e, ba, errikoak genituen. Eta hauek ere, EP bakarra kaleratu zuten, mile badaratzireun. Eta eta bat garren urtean, beno, ba, bire, saio guzti hauetan ikusten ari gara zein... E, Zein, eh, harina, den punkaren eh, bizitza, normalean talde gehienak eh, urte bat, ur, bi urte, hiru gehienez eh, izaten eh, dituzte, talde gutxi dira, ba, eh, denboran zehar irauten dutenak, baino, beno, horrela, horrela musika beti freskoa izanen da. Entzun dezagoen hurrengoa. Ba, beste talde bizitza motzeko beste talde misteriotxu bat, entzun dugu ratzia izenekoa eta hauek e, single bakarrak aleratu zuten e, miatzerun eta larugei garen urtean bi kanturekin Eta, bueno, ba, esan behar da singel hau e, topatzeko, ba, gaur egun, ba, berreund, berreund, berreund eurotik gora. saltzen dela, beraz, ahaztu, e, gauza, haueke prezio hoietan erostea, garaian talde ezagunak izan ziren eta antziak izan ziren ziren, taldeak baino gero bat diskoen espekulazioa ba etorri zenean ba, gauza ueke birbalorizatu egin ziren eta ba, aktor Diska e misterio txuak e, ba, alako prezio ikaragarrietan e, ba saltzen dira gaur e, egun baino azken finean e, prezio jartzen duena erosten duena da ez baditu inor kerosten ba prezioa jaitsiko da beraz ez da gomendagarria gauza hauek prezio horietan e, E eroztea. Nahiago ba, grabatua ba izatea eta aukera ba, dagoenean presion normal batean ba, orduan bai hartzea. Gainera dizka hauek be berrogei urtetik gora dituzte eta ikusi beharko zen zeine egoeratan dauden. Ia, ba, urrengo kantua, urrengo taldea. I can give the money even if I try See me drinking Diamondstar See me drinking Diamondstar We don't get my cock Diamondstar Still like a rock Diamondstar Ba, oraengoan, Bisex eh, B, -B Izeneko talea genuen Hauek, eh, ba, gabele izeneko Ba, koak, ziren eta 1980 eta 1984 urteen artean iraun zuen taldea genuen. Gerora ba zenbait ba, elkartze kontzertu egin zituzten eta ba haien garaian e, bi disko eta kaset bat e, kaleratu zituzten. Hauek e, single eta eperik e, ez ea eta bueno, gero ba el kartu ondoren ba beste bi diska kaleratu egin zituzten abezti eta e, ba, kontundenteak ba, izan isamar diren bezala Este, eta taldea entzun dugu eta taldea honen izena de shock treatment ezan nahi du eta beno ba, argi dago ba, Ramons taldearen kantutik e, hartutako izena dutela talde hau aurretik panik eh, deitzen ziren eta gerora derratz izena jarri zuten eta ba haien irugaren izena hau izan zen de shock treatment eta beno hauek badut, badituzte nahiko lan e, eginak eta bi LP kaleratu zituzten e, ba TST izenaz bat miratzen eta, iruan, eta all through the night izeneko beste bat miratzen talarroga entzun e, entzundegun kantua baien lehen single ekoa dugu baz punks izaneko singela miatzen talarrogeita egarren urtean kaleratua eta gerora miatzen bi eta talarrogeita lauan ama bi atz maxi batzuk e, kaleratu zituzten Not in Future eta Sweden e, izenpean eta beno, geherora 2000 hameretze garen urtean birnest rekortz suediako zigilu handi batek haien kantuak biltzen zituen bilduma bat kaleratu zuen Jimmy Jimmy de Shock Treatment izenpean LP bikoitza dugu bilduma ondakoa, talde interesgarria aurrera, zer dugu hemen ex taldea entzun dugu eta ba, itzutzen gara single bakarreko taldeetara e, hauek ere miatzen eta laro garren urtean kaleratu zuten e, ba, single bakarre au, hauek gable eskualdekoak e, genituen ere eta ex-pop e, hauek e, ba, pop handrol estiloa jotzen zuten haien ba, e, esanetan ba, pop taldea genuen horro kantua, genuen, eta bueno, nera be haroko bat entzio seksualen e, itzak zituzten haien e, ba, e, kantuetan. hurrengoak. Mm -hmm. Von Gamm izaneko taldea genuen, Hoffman Torp izaneko herrikoak ba, ziren, eta miatzen eta irurogeita emezortzi eta larrogeita iru urtean artean ba, egon zen taldea, nahiz eta ba, diskografia eskasa utzi zuten, ba, zazpiaz beteko bat, eta kaset bat kaleratu zituzten bakarrik. Gerora ba, talde honen e, ba, beste single bat e, kaleratu egin zen. Talde misteriotxua beraz, e, bon gam e, talde hau, eta guk aurrera ba, talde misteriotxu gehiagorekin. an e, PF komando ba, talde ezagunaren e, kantu bat entzun dugu Rock soundund e, haien bigarren e, ba, epeko kantu batmilaattzunta laurogei garren urtean e, kaleratu zeren gogoratu garko saioamilaattzunta laurogei eta miattzerehun eta laurogeiita bi urtean arteko bas Sudiako pun Rock talde haintinddarrien e, buruzkoa dugu. Eta, bueno, ba... E, san behar da, haueke miatzen unta iruro gehieta e, mezortzi urte inguruan sortu zirela, eta ba bi diska utzi zituzten e, manipular... E, manipulera demongon diska miatzen unta iruro diska hau, ba, pirata bertsio batean e, dut, eta bigarren diska bat jak en duba izenekoa. Gerora ba, bi... E, ba, bueno, beste disko bat e, kaleratua izan zen ba, haien e, ba, kaset e, batekin laurogeita margarrena markadan e, kaleratu zuten biltzen da hirugeita hemeretsiko grabazio bat eta hi single dituzte ere, iru zingel edo EP, eta bueno, hau etako material asko, ba, agelipo pizteneko zigilu batek, ba, berrar gitaratu ditu, beraz, talde interesgarria, eta duela gutxi berrar gitaratuak izan dira talde honen, hainbat lan, talde interesgadia, PF komando taldea, aurrera. genu mota aldatzen da eren e, miatzune talaroge urtea hortan zerbait aldatzen hasi zen eta ba jarkor taldeak sortzen e, hasi ziren ba hasiran, e, modu lasaiego batean baino gerora badaki zuenez e, Suedian ba jarkorra oso musika garrantzitsua bilakatu zen eta ba sekulako talde basatiak e, sortu ziren ba lur hoietan eta hauek e, jarkoraren aintzindarietako oietako bat e, dugu, mis brukarna izeneko taldea, hauek e, judik zbal izeneko erritik zetozen, eta mi bat zunta, gehi, garen urtean e, sortu ziren entzun dugun e, kantua, Ba, haien e, miratziun eta laro gehi, urte bereko ba, e, e, epetik dator, epau elkarbanakoa zen e, panik talearekin, e, ba, panik alde batetik brukarna beste... Alde batetik, eh, disko bat kaleratu zuten eh, ere, eta eh, beranduago zuma ba, inen zombie izeneko ba, bilduma bat eh, kaleratu zen, eh, ba, orilla da, 2000 eta piko urtean, non eh, ba, tale honen kantu pila zetozen, gizue jarkor soinuak, kantu motz eta... Azkarrak direnez ba, diska honek, ba, hogeita bost kantu inguru zituen. Miz, Brukarna, Taldetik, beste taldeontara. Talde ministerio txubat e, entzun dugu. E, Spy izaneko taldea. Hauek e, Lin Kopin errikoak ziren. E, eta o, Noski single bakarrakala eratuzuten. Mila beratzerun eta larogei garren urtean. E, bueno, iru kantuz e, osaturik e, zegoen. Eta Spritensmakt izaneko taldea. Ba, kantua entzun dugu eta ba aurrera ba kantua hauekin <tose> goan zaotas laurogeita bat e, taldea entzun dugu eta hauekmemilatzun talarurogeita bat e, urtean sortu ziren e, Halmstad e, herrian eta haien ba, miatzun talurogeita biko sineleko, Ba, kantu bat e, entzun dugu. Hauek e, disko gutxi, u, e, diskografia gutxi utzi zuten, hau e, eta miatzen talarrogeita iruko o, ba, kantu pila zituen e, kaset bat, baino ordea e, ba, bilduma anitzetan e, agertu zen taldea genuen sabotazlarrogeita bat e, taldea honik e, bildumetatik e, ezagutzen dut e, taldea hau, haien singela e, ba, ez duen e, Ez agutzen, tira beste kantua. uan eh Urk taldea bi rr ondo auskatua Urk taldea entzun dugu eta hauek ere single bakarreko taldea dugu hiru kantuz osaturiko DeDax e, izeneko singlea dute eta hau ere ba ekonomikoki oso garreski batzen den e, singlea dugu baño ustaldoze merezi duela olako soinu ustela eta abesti txarraren gatike dirua hor daintzea. Nik maite ditut, eh? Olako taldeak eta olako kantuak, baino ez dut merezi duenik eta horregatik jarrituko dugu hurrengo taldearekin. volve bola estrela com cero se nos se nos no va Upzeli sem bandz студans此 Harriet hazten rezera Tre Foreign Could Ba, Orengoan berrogeita masazpik keez izeneko taldea genuen eta punx izeneko single e, bakarra kaleratu zuten bilatzuunta, e, laroge 12n urtean eta ba prezioak ikusten ari nintzen ez eh bueno hau ja ikaragarri barregarria da zeren e, ikusten ari naiz oraingoan e, ba 150 edo 200 arteko kopia egin zituztela bakarrik e, single au karela hartu zenean eh haien garaian eta kopia gehienak e, ba, Kars Harmen Kasjamirian Esueeddian ebaron taldearekin eman zuten ba, kontzertuan saldu zituztela. Beraz e, orain mila eurotan salttzen dira. Nork nahi du e, kopia bat hartu bergogeitama zazpi ez, Eh, taldearena, ados, ados. Bueno, bueno, eh, zuek gozatu orain eh, saio honekin. Eta hurrengo kantua entzungo dugu. Le misterio tsuvate troksta trask izeneko taldea hauek ere milatzen talarrogeita batean single bakarra akaleratu zuten e, bi kantuz osaturikoa e, eta ba, izutzen ari nahi uste dute prezio begiratzeari utziko dio dala zeren single honek e, saspireun eurotan e, singel hau saspireun eurotan saltzen e, ari da nik noski e, single guzti hauek ez ditut e, baizik eta ba, disko piratetatik bilduma piratetatik E, ateratzen ditut e, kantu guzti hauek bestela ez, ez dakit e, uste dute Brasilen edo egongo nintzela. A, e, ongi da, e, presio hortan saltzen bada ba hemen e, irratian lasai lasai troxta trasken single hau osorik entzungo dugu. A, aldea entzungo dugu, entzun dugu ba, orain entzun dezagun, B aldea. Abekira, hemen doain doainik goso goso gure irratiko winine hauetan troxta Traxe taldearen single osoa entzun dugu azkenean hau garaien gauza da eta sal, saleerozskiea... Ba, espekulatibo hau, ba, nik uste dut punkarekin ez duela bat ere hau e, ez da guretzako egina. Eta bueno, bazen e, garai bat oraindik e, liberak eta pesetak zeuden garai hortan, non e, mer merkatuak e, esaten zigun, e, vinilua da e, amaitua zebola, bukatu zebola, eta kompak diskaren e, garaia zela, e, oso ona nazela, etzela raiatzen eta hainbat gauza ba, e, sartzen zizkibuten e, propagandaren bidez, baino zer gertatu zen ba, jende askok haien e, ba, e, binilo, binilo diskak e, ba, gainetik kendu nahi zituela eta garaio on bat zen e, ba, binilo diskak hortak e, ba prezio merketan hartzeko e, ar, eta ba ala nola baita ere zaborrontzietan eh vinilo diskak e, topatzen ziren e, askotan e, ba, jendeak haiendeak haien eh botatzen e, zituenak ba halako merkatuak eta modak ala ala ziolako ba jada ezutela deusere balio eta garaionak e, izan ziren vinilo Zale entzat e, gaur egune merkatua guztiz saturatua dago berriz moda bilakatu direlako, eta ea moda hori bukatzen den, eta benetazko binilo zaleak e, e, ba, jarritzen e, duten, edo dugun e, ba, biniloak prezio egokitan e, izaten, ba, duela urte gutxi arte izan zen bezala tira, aurrera bilduma honekin. Bust, bust, bust, ba hauek ere single bakarreko edo epe bakarreko taldea genuen Brulbaz, e, Brulbaz brul izeniko taldea eta hauek ere baila da hardcore doinuetara hurbiltzen zen e, talde gaztea genuen eta ba urrengo kantua goraintze bertan hau FDS izeneko talde bate genuen e, esto kolmokoa eta ba, paranoia izeneko singel EP bakarra kaleratu zuten e, miat zihun eta laurogei garren urtean eta baguke saioa amaitu behar dugu, eta saioa amaitzeko e, kantu bat e, entzungo dugu eazena orain aukeratu behar dute. Vius Visions izeneko talde, Baen e, ba, e, kantu bat. entzungo dugu haien garaian, ba, single bat eta kazet bat e, kaleratu zuten bakarrik e, beraz e, Vius Visions talde honen e, kantu honekin ba agurtzen gara hurrengorate.